On a ici un manifeste de propositions. Nous avons des alternatives à proposer. On a travaillé pendant plusieurs jours dessus. Egun e bat metro bakarik egin alizan dituzte, parean polizia esira iritsa intzin, arduradunak poliziarekin negoziatzen txaiatu dira, baina deus lortu gabe, Itziak Fernandez bosera mailea. Beno gu nahi genuen zertu barrura, eta eman gure dokumentoa hori ezin esan dugu, ikusen dozu bezala resi bat aurrean. Bai, bai, etorri da gizan ba gaina zibilez jantzita, eta hartu du, eta sandu pasatuko duela, Ba da, ikusiko lago. Ez dakit, neska jonda inkorrika. Polizia dispositiboran aintzinean bide erdian jertzea erabaki dute militante hauek. No, jajirik zaudete ba, ori, ori, ez dektarako Hortan esku eskubidea dugula protesta egiteko ez digutelako utxiriko egin hartio Parean, bada dispozitibo Hau ez da ezerrez atzo eta baiona inguruan dagon guztiarekin izugarria benetan Egun bueno, ba, notako errepikatzen ari dela apur bat aldendu egin gaituzte pixka bat bide guztiak itxizkigute gure protestarako eta nola bideratu nahi izan dutetxukun baina ahiei ba, eragozpenik eragiten ez dien modu baten ez, eta azkenean guk, bueno, gure esalaketa benetan aldarrikatu nahi dugu. Ezin pasatuz baina haien aldarrikapenak bai pasatzen txaiatu dira. Nu les acuzon publikment d’aggraver les inegalite dans le monde et dans leur pays, le desastre ekologik, de ne pas respecter les droits humains e la souverainte des peuples. Azken hitzain jautara mendi Plataformako bozera maileari. Ja, esan genuen bezala gure gaza, gezazpiaren ekimena gaur bukatzen zen. Setio egoera honek ez du permititu nahi guztia egitea, baina saiatu ditugu gure indarren arabera eta gure medioen arabera ere saiatu dugu hori aurrera eramatea unik uste posten algira. Astelean egoerriko manifestaldi hori laxeitasunean bukatu da, atxiloketari gabe.